«Треба контейнери поставити?» – промимрив я, хоч ясна річ, не повинен був нічого пояснювати. Лише зараз усвідомив, що поки спускався сходами, занурений у свої думки, – вони говорили. І, здається, на підвищених тонах. До того ж, кричав капрал, що було трохи дивно в розмові з офіцером, навіть враховуючи демократичні порядки в корпусі. «Дозвольте виконувати!» – явно для мене спитав капрал, Оскільки, по-перше, на такі формальності ми тут точно плювали, якщо тільки не йшлося про керівництво колонії. А по-друге, він сказав це занадто голосно і стрельнув очима в мій бік. «Виконайте!» – відповіла Ірма і теж крадькома глипнула на мене. Можна подумати, вони коханці. Цей здогад чомусь неприємно кольнув мене десь під ребрами. Швидко поставивши контейнери, я поспішив нагору. Капрал щось шепотів іще до того, як за мною зачинилися двері. І я почув, як Ірма гримнула, заткнися. І «Якщо й коханці, то що?» Я мляво куперсався в табличці, вносячи до неї нових постояльців карантинного відсіку. Поки думки в голові пронизували простір і час, раз у раз повертаючись до ямочок на Ірманих щоках. «Що мені до цього?» Мені ну, немає до Ірми ніякого діла. І ні до кого немає. Це все через віру, яка знову стає огидною буркотухою. Думки слухняно метнулися в минуле, опинившись спершу в нашій київській квартирі вперед день від'їзду, потім на вірених пологах, далі на нашому весіллі, і занурившись іще глибше, сягнули дня знайомства. Не помітив, як наступної миті, вони вже перенесли мене в альтернативну реальність, де я робив ранішню каву не Вірі, а Ірмі. І хоч як намагався відкинути цей образ розумною частиною мозку, темна і безвідповідальна половина мого я волала, що Ірма, яка сидить у халаті на нашій кухні, це просто приголомшливе видовище. Про що замислився? Ірма рукою скуйовдала мені волосся. Я здригнувся від несподіванки. Та так, не виспався. Ходімо, сірбнемо кави. Вона попрямувала до кавомашини. Відірвавшись від таблиць, насправді останні хвилини зотра я просто безглуздо витріщався в порожнечу, пішов за нею. З апарата випав стаканчик, і машина з джищанням стала наливати в нього каву і молоко. Ірмо, я вчора по-дурному пожартував щодо твого браслета. Не парся. Вона навіть не повернулася. Справді, вибач, адже Ірма швидко повернулася і приклала до моїх губ свій акуратний пальчик. Не парся. відкарбувала вона. Поїдеш зі мною за контур. Ти ж усю ніч каталася. Я в нормі, не хвилюся. Вона взяла першу порцію кави і простягнула мені, підійшовши трохи ближче, ніж було потрібно. Від неї приємно пахнуло парфумами. Я вже майже взяв стаканчик, аж тут мої пальці викинули якийсь фортель. Я навіть не відразу зрозумів. Так, ніби середній палець, раптом виписав картонному черву стаканчика дзвінкого щигля, мимоволі і різко випрямившись. Верескнула, відскакуючи Ірма. Стаканчик вдарився об підлогу, розливаючи каву. Я теж відскочив, щоб не заляпатися. Чорт! Здивовано подивився на руку. Пальці тремтіли, як від хвилювання, але це тремтіння було якесь занадто сильне. Ні, ні, ні, не сьогодні, не сьогодні, не тут. Я зігнув і розігнув пальці кілька разів. Ну, все в нормі начебто. «Ти просто штовхнув бісів стаканчик, задивившись на неї, як завжди, хіба ні?» Потер лівою рукою ті пальці, що завинили, і одразу так витріщився на них, ніби виявилося, що їх там немає. Відчуття тепер були такі, наче я надів медичну рукавичку, найтоншу з тих, що використовують хірурги. Але тепер це була далеко не плівка. Найлегших дотиків в пальці вже не відчували». Не наче в шкірі вигорів шар нервових волокон у мозку. Аномальний білок у мозку отруїв шар нейронів. Ти це хотів сказати? Без руки баран! вилаяв я себе. Насправді мені хотілося гаркнути: Заткни рота своєму внутрішньому голосу, і я сердито буцнув стаканчик, зігнавши злість на ньому. Усе нормально? стривожено спитала Ірма. Опікся? Так, щось я сонний, вибач мені, будь ласка, по дурному вийшло. Та розслабся ти вже, здивовано сказала Ірма і принесла з підсобки швабру. Як редькома знову подивився на пальці. Тепер рука тремтіла ще дужче, як у старого алкоголіка. Утім, це могло бути вже й від нервів. Серце, певно, зараз вистрибне через рот. Ірмо, я краще сам. Не кипішуй. Вона витерла все за два рухи. Сильно пікся? Не дуже. Дякую. Вона всміхнулася мені, показавши свої запаморочливі ямочки. Я зроблю ще. І Ірма натиснула кнопку на автоматі. То ти поїдеш? Поїду. Тепер хоч до чорта на роги. Тільки б відволіктися від жаху, який я накопичував у собі останні 15 років, а тепер випустив назовні. Знову когось ловити, спитав я, якомога буденніше. Вона загадково подивилася на мене і тихо мовила. Доїти. У якому сенсі доїти? З її миті Абу Абуасад, і Ірма відразу наступила мені на ногу. Я затнувся, не зовсім розуміючи, що відбувається. Я теж як сонна муха. – сказала Ірма, ніби продовжуючи розмову. – Тільки кавою рятуюся. Міні... – Між іншим, висиплятися – це обов'язок бійця, – серйозно зауважив Аба, ідучи у свій кабінет. – Так, сер, – жартівливо відсалютувала Ірма, виконавши шваброю команду зброєю честь. – Дозволити розпочати негайно? – Уночі висиплятися, Ірма, уночі… Усміхнувшись, він зачинив за собою двері. Ніби вночі більше нема що робити, так?» Ірма весело підморгнула мені. Ми вийшли на двір і вмостилися на сходах, цмулячи каву. Я знову торкнувся пучки пальців. «Ірма, що за секрети?» «Які?» Її очі випромінювали святу простоту. «Ну, ти наступила мені на ногу, коли...» «Ой, вибач, я не хотіла...» «Кажу ж, сонна!» Вона широко всміхнулася. «То ти їдеш чи ні?» «Я не беру участі ні в чому нелегальному. Раптом що?» «Цікаво, як ти собі уявляєш нелегальний виїзд за контур? Походу, скоро на пропускному пункті з'явиться свій проктолог. До речі, як у тебе з цим?» «І з чим?» – не збагнув я. «Зі здатністю дивуватися. Ознака інтелекту, між іншим. Ти не в курсах?» Лунко розсміявшись, вона знову скуйовдала моє волосся. То їдеш, ні? Ненавидячи себе тієї миті, я на вичавив відповідь. Вибач, я хотів би закінчити з картотекою. Як хочеш. Вона знизила плечима і, викинувши стаканчик, пішла всередину. Здається, я встиг пошкодувати через свою відповідь раніше, ніж за Ірмою зачинилися двері. Але, чорт, я не міг дозволити собі нічого такого. Нічого, про що не можна говорити у присутності безпосереднього командира. Адже єдиний спосіб позбутися страховки корпусу – це вилетіти з місії за дисциплінарні порушення. Щойно про це подумавши, я знову потер чортові пальці. Гадки немає, як це починалося в батька. Чи було в нього щось таке? Чи спершу це зачепило мозок? Цікаво. Чи зможу я помітити, коли моє мислення ставатиме пласким, як дитяча картинка? Уже хотів було піти досередини, аж почув із за рогу, як наш Антон голосно й брудно лається. Мене розбирала цікавість, і Антон ймовірно потребував принаймні співчуття, і я пішов подивитися. А він сидів, звісивши ноги в люк технологічної шахти артезіанської свердловини і сипав прокльонами кудись униз.